Середа, 20 червня 1917 року. Флоренс Фармборо повертається на фронт у Лощину. Літнє сонце, спека, у повітрі пахне грозою. На вершині пагорба вона бачить укриті гілками намети. Бачить кони, які стоять купками під рідкими деревами, що ховаються в тіні. Бачить, як люди купаються в каламутній річці. Фармборо рада, що повернулася. Зараз затища, але подейкують, що російська армія незабаром наступатиме. Тоді знову буде не переливки». Фармборо була відсутня всього кілька днів. Вона зустрічалася з британськими сестрами милосердя з іншої частини, але цього виявилося досить, щоб вона стала чутливішою до речей, що здавалися їй перш звичайнісінькими, наприклад, їжа. Вона за сумнівом дивиться на солдатську кашу. Грудки жиру викликають у неї, Відразу юшку пересолили. Незважаючи на голод, вона їсть лише чорний хліб, запиваючи його чаями. Усілякі розмови її стомлюють. Вона вкрай роздратована і готова зірватися з будь-якого приводу. Після вечері ми з Софією піднялися на вершину нашого пагорба, у долині виднілися високі гори, що купалися в м'якому кобальтовому синьому серпанку. Унизу в долинах розташовані села Саранчуки, Котова і Рибники. Ми помітили, що селянські двори стоять зруйновані, спорожнілі. Добре було видно ворожі окопи. Схоже, вони розташовані в небезпечній близькості від російських укріплень усього за двадцять метрів, як чула Софія. На околишні поля були покриті яскраво-червоними плямами квітучого маку, подекуди траплялися ромашки і волошки. Від макового поля душа сповнюється втіхою, почуттям домашнього спокою. Того самого дня Ельфріда Кур занотовує у своєму щоденнику. Ця війна – привид у сірому лахмітті, череп, у якому рояться хробаки. Ось уже багато місяців тривають запеклі бої на Західному фронті, битви під Шамен-Дедам на Ене і в Шампані. Усі ці місця – Перетворилися на руїни. Усюди кров і бруд. Англійці придумали нову небезпечну зброю. броньовики на гусеницях. Їм не страшні жодні перешкоди. Ці броньовики називають танками. Усі перед ними безсилі. Вони здатні переїхати будь-яку артилерійську батарею, будь-який окоп, будь-які позиції – та просто зрівняти їх із землею, уже не кажучи про людей. Спроби сховатися у воронці від снаряду зазнають невдачі. Натомість маємо цей жахливий, отруйний газ. Англійці та французи, на відміну від німецьких солдатів, ще не користуються надійними протигазами. А крім того, є ще такий газ – що проникає крізь одяг. Яка смерть! Понеділок, 25 червня 1917 року. Батальйон Паоло Манеллі кидається у вогонь на горі Ортігара. Настала їхня черга. Вони чекали цієї миті. Майже 14 днів вони дивилися, як батальйон за батальйоном прямують на верхівку ортігари і щоразу могли спостерігати за результатом. Спершу несли ноші з пораненими і велемолів, навантажених тілами вбитих, потім за кілька годин або кілька днів повз них крокували ті, хто вижив. Так це відбувалося. Така була механіка процесу. Батальйони кидаються у вогонь, важкі жорна ворожої артилерії перемелюють їх, але вони залишаються там, доки не втратять більшість своїх солдатів. Тоді їх змінюють нові батальйони, які теж залишаються під вогнем доти, доки не втратять більшість своїх солдатів, тоді їх знову змінюють нові батальйони, які залишаються під вогнем доти, доки не втратять більшість своїх солдатів і так далі. Матеріальна битва – так це все називається. В окремих випадках одна зі сторін переходить у наступ через низини укриті воронками від снарядів у напрямку якої-небудь вершини чи скелястих круч. Але здебільшого піхота зайнята тільки тим, що втримує свої позиції на якому місці, причому це місце здається їм абсолютно випадковим, обраним на вмання. Воно має значення лише в примарному світі штабних карт і переможних реляцій. Часто йшлося про пункти, яким Господь або землеміри присвоїли позначення висоти, що і залишилося на картах на кшталт 20.03 або 21.01 або 21.05, цифри, що перетворилися потім на висоти, які потрібно було захищати або завойовувати. Ранок – Видався неспокійний. Прокинувшись на світанку, Монеллі почув гуркіт артилерійських залпів потужніший, ніж зазвичай. Він виліз зі спального мішка і пішов подивитися, що там відбувається. Дещо згодом батальйон отримав наказ шикуватися. І почалося. Довга, низка, важко нав'ючених людей – Мовчки рухається угору, Весь час угору, Вузькою доріжкою, Уздовж високої, Прямовисної гірської стіни. У синьому небі зійшло сонце, Схоже, день буде спекотним. На обличчях солдатів застих вираз, Що Манеллі називав смиренням перед неминучим. Сам він гнав від себе похмурі думки, Намагався розчинитися в деталях, дрібницях. Йому це вдалося. Віддаючи наказ одному зі своїх підлеглих, він з радістю відзначив, що голос звучить голосно і твердо. Він сам це відчув. Чи перечував він щось? Ні. Він пригадував рядки віршів нобелівського лауреата Джозуя Кардучі. «Настав наш день! Ми переможемо!» Манелі відчував, що він, немов перетворився на знаряддя, надійне і міцне знаряддя, яким керують сили за межами його власного тіла. Він бачить на дорозі колонну мулів, бачить хмару диму від картечних гранат, забарвлену в чорне і помаранчеве. Поступово вони дістаються печери, що виходить безпосередньо до лінії фронту. Минувши її, вони опиняться просто під вогнем противника. Біля входу в печеру тісно. Тут і телефоністи, і артилеристи. Вони притискаються до холодних стін, щоб пропустити батальйон Монеллі. Вони дивляться на нього та інших альпійських стрільців. Ці довгі, Питальні погляди застають Монеллі зненацька. У голові є одна думка. Господи, невже все так погано? Капітан вимовляє одне єдине слово. Вперед. Потім вони розбігаються й одним за одним вистрибують назовні. Майже так, як кидаються у воду з трибуни, з вишки. Застручили австрійські кулемети. Монеллі... Скаче вперед, униз, бачить, як солдатові влучає в голову великий осколок снаряда. Бачить, що земля під ногами порита невеликими воронками. Бачить тіла, що лежать подекуди покотом і відзначає подумки. Тут дуже небезпечно, стережися. Він ховається між скелі, щоб перевести подих перед наступним Відрізком шляху. Усе життя проноситься перед очима В хвилину каяття. Народжується перечуття І тут же зі страхом відкидається. Він знову поспішає вперед. Повз нього свистять кулі. Він устиг. Але бачить, що капітан лежить убитий. Їх попереджали про газ – тому він надягає протигаз. Але за п'ять хвилин знімає його. Бігти в ньому бракує сил. Вони продовжують спускатися в наступну низину. Вона завалена трупами, як старими, ще з минулорічних боїв, скелетами в лахмітті, так і зовсім свіжими, ще теплими, що стікають кров'ю. Усі вони тепер єдині у своєму стані. Монеллі... Дістається ще одного небезпечного проходу, там на них чекає австрійський кулемет. Готовий вбити кожного, хто наважиться перед ними з'явитися. Кулеметний вогонь знищив шестеро-семеро чоловік. Монелі бачить, що солдат вагається, адже його товариш уже мертвий. Солдат пропонує повернути назад, але це не менш небезпечно. Монелі бачить, як солдат перехрестився і кинувся вниз з укосу. Застручив кулемет. Але солдат уціліло біжить, стрибає, котиться зі схилу гори. Монелі прямує за ним. Час наближається до дванадцятої, припікає сонце спекотно. І знову підйом через гірський хребет. Там Монеллі дістається позиції роти. Позиції. Просто довгий ряд. Чорних скель та великі купи каміння на уступі, за якими ховаються солдати, нерухомі, притихлі, вражені, абсолютно паралізовані мінометним вогнем, вичікують чогось пасивні заручники обставин. Молоденький солдатик бачить Монеллі, Попереджає його про небезпеку, піднімається і махає йому, запрошуючи, попрямувати в укриття, але тієї самої миті падає заморство, убитий просто в груди. Манелі з командиром батальйону шукають штаб бригади, знаходять його нарешті в заглиблені в скелі. Біля входу, обкладеного мішками з піском. Стовпилися, як завжди, люди, які ховаються від безперервного артобстрілу. Тут така тіснота, що вони, обидва, пробиваються всередину, наступаючи на руки, ноги, тіла людей, але ніхто не реагує. Штаб розташувався у самій глибині печери. Там темно і зовсім тихо. Монеллі та його командир розраховували що звістка про два батальйони, які прибули як підкріплення, буде зустрінута з удячністю і радістю. Проте вони помилялися. Офіцери в штабі нічого навіть не чули про їх прибуття і привітали їх без ентузіазму. У цій темній холодній печері панує похмурий настрій. Так, похмурий, відзначений приниженням і покорою, почуттям приреченості в очікуванні неминучого. Командир бригади безпорадно констатує, ми оточені ворогом і він може робити з нами все, що захоче. Проте вони вийшли зі штабу з наказом про наступ, що навмання склав бригадний командир. Монеллі, міркуваво, що хтось там на самому верху, можливо, Командир корпусу вочевидь божевільний, бо інструкції, що вони отримують дедалі більш суперечливі, є плутані, якщо взагалі ці інструкції доходять до них. Бо під шквальним артилерійським вогнем телефонний зв'язок припиняється вже за п'ять хвилин. Тоді доводиться посилати людей в саме пекло, туди, де гуркіт і дим, де снаряди, щоб знайти пошкодження і відновити зв'язок. Найнебезпечніше на горі Ортігара бути телефоністом. Якщо руйнівний потенціал армії переважував здатність генералів командувати цими арміями, жертвами такого парадоксу війни ставали не тільки телефоністи. У ході великих боїв комунікації майже завжди відключаються, і бої перетворюються на сліпе і безладне бутсення з ворогом, у клубах диму, сутеніє три запахи поширюються в повітрі, гіркий чат від вибухових речовин, солодкуватий сморід від гниття трупів і кислий запах людських випорожнень. Усі відправляють свої природні потреби просто там, де сидять або лежать, знімаючи штани на очах у оточуючих. Нерозумно було б чинити інакше. Гірке, солодке, кисле. Цієї ночі одна рота дістається висоти 20.03 і займає її. За три дні австрійці знову відвоюють висоту. Субота 30 червня 1917 року Паоло Манеллі повертається з гори Ортігара. Він пробув на горі п'ять днів і залишився живий. Іноді їх обстрілювали з усіх боків водночас, і тоді гора, немов, опинялася в центрі потужних електричних потоків, що перехрещувалися. Земля під ногами тремтіла, підстрибувала, тріщала, шипіла. Вони жили поруч з мерцями за рахунок мерців, використовуючи їхні боєприпаси, з'їдаючи їхню їжу, випиваючи воду з їх фляжок, барикадуючи тілами краї окопів, стаючи на них, щоб зігріти змерзлі ноги. За два дні кожен другий з батальйону був уже вбитий, поранений або контужений. Манелі розраховував, що кожен десятий, можливо, виживе, і відчайдушно сподівався, що опиниться поміж них. Коли ворожа артилерія вщухала, він шукав знак навмання, розгортаючи свою кишенькову книжечку «Данте». І він вижив. Монеллі занотовує у щоденнику. Ти занімів від захоплення, адже ти, немов народився заново. Ти споглядаєш світ, сидячи на сонці біля палатки. Життя як дар згори, у який мовчки впивається здоровими зубами. Померлі Товариші, які не змогли все витримати і поспішили у своїх невідомих справах. Але ми вцілілі відчуваємо на собі ніжну ласку життя. Немов нас гріє якийсь сімейний спогад. Нам легше від того, що можна знову оповісти нещасним старим про повернення блудного сина. Звістка, про яку не можна було і помислити». Коли ми вирушали в дорогу. Четвер. 19 липня 1917 року. Рене Арно став свідком провалу Марії дельна в Нуайоні. Чому вистава не закінчується традиційно співом марсельєзи? Командир дивізії здивований і вельми обурений. Директор театру пояснює, трохи з ніякого вілу і плутано, що з гіркого досвіду відомо, тепер, коли бойовий дух майже на нулі, краще уникати виконання французького національного гімну перед солдатами. Адже всього три місяці минуло відтоді, як припинилися заколоти у французькій армії – і тільки тепер вона знову боєздатна, але не як раніше. За зовнішнім спокоєм прихована напруженість. Напевно, заколоти в армії наприкінці квітня можна описати як розчарування. Генерали і політики нарікають на підбурювання соціалістів, пацифістську пропаганду, поширення революційної зарази з Росії та інше. Але крім того, весна у Франції взагалі вдалася тривожною. Безсумнівно, йшлося про ту саму відразу до війни, що і в Росії, і вона знайшла приблизно ті форми – непокора, страйки, демонстрації. Армійські заколоти ніколи не були частиною якогось організованого руху, Правильніше описувати їх як страйки. Заколотники не мріяли про майбутнє, їх оточували повсякденні кошмари. За всім цим приховане надзвичайне розчарування. Масштабний квітневий наступ французької армії супроводжувався тими самими риторичними і набундюченими закликами, що й наступ у Шампані восени 1915 року. Підготовка бездоганна, німці зламані, прорив забезпечений, перемога за нами і так далі. Порожні обіцянки, що війна завершиться за 48 годин, змусили навіть тих, хто зовсім знемагали мобілізувати свої сили. Уперед, сини вітчизни, настав день слави, коли все знову зупиниться. Обернувшись мінімальними успіхами, ціною максимальних втрат, терпець урвався. Батальйону Арно начебто вдалося уникнути заколотів, адже він прибув з Вандеї, регіону позбавленого революційних традицій. Але одного разу вночі акт непокори торкнувся все-таки і їх. Батальйон мали відвести з передової після десяти днів оборонних боїв, але стало відомо, що прибуття зміни відкладається на 24 години. Батальйон, якому вони мали поступитися місцем, відмовився йти в окопи до того часу, поки не будуть виконані його особливі вимоги. Напевно, тому, що його дивізія не спокосилася до заколиців, її командир зажадав, щоб наприкінці вистави виконали Марсельєзу. Директор театру неохоче погодився. Вистава цього дня була знаком уваги і турботи про війська, що під натиском заколотів доводилося демонструвати всіма способами. Грали просто неба, щоб умістити всіх охочих. Утім, це було нескладно. Літо в самому розпалі. Наприкінці зірка спектаклю «Марі Дельна» вийшла на імпровізовану сцену. Вона є найкращою контральтою Європи того часу. Уже ціле десятиліття успішно виступає в паризькій опері, а ще в Міланському Ласкалі, Лондонському Ковентгардені та в Метрополітені в Нью-Йорку. Інакше кажучи, зірка є великою знаменитістю. Арно та інша публіка помітили, щоб вона висока й огрядна. Тендітна Сільфіда, знайома їм за Афіш та фотографій, постала в образі вельми вгодованої дами в чомусь на кшталт білої сорочки з триколором у руці. Але співала вона настільки ж прекрасно, як і раніше. До зброї, співгромадяни, "Шикуйтесь батальйони уперед!" «Уперед!» Звісно, ці заклики взятися до зброї, вишукуватися батальйонами і виступити лунали дещо провокаційно в теперішньому стані, коли певна частина не бажала робити ані першого, ані другого, ані тим паче третього. Коли співачка доспівала останні рядки, оплески злилися зі свистом солдатів командир дивізії Оскаженів і віддав наказ виявити свистунів. Але марно. Липневий день 1917 року. Паоло Манеллі бачить розстріл двох дезертирів. Світає Уся рота завмерла в очікуванні на невеликій прогалині в лісі. Тут такий і розстрільний взвод, і лікар, і священник, який жахається і здригається від того, що зараз відбудеться. З'являється перший з-поміж двох засуджених. Ось він, перший засуджений. Плач без сліз, хрип з перетягненого мотузкою горла, Ані слова. Очі його нічого не виражають. На обличчі лише тупий страх, не тварини, яку ведуть на бійню. Його підводять до ялини. Він не може стояти на ногах і опускається на землю. Доводиться прив'язати його до стовбура телефонним кабелем. Мертво блідий священник обіймає його. Тим часом чута шикується у два ряди. Стрілятиме перший ряд. Полковий ад'ютант оголошує «Подам знак рукою, стріляйте». Ці двоє – солдати з їхнього власного з'єднання. Під час жорстоких боїв на горі Ортігара їх відправили в долину як допоміжну силу. Трьох днів на передовій їм вистачило, щоб вони більше не повернулися назад. Військовий трибунал в Енего – засудив їх до смертної кари за дезертирство. Дисципліна в італійській армії була суворою, майже драконівською. Після вироку солдатів відправили назад у їхнє з'єднання, яке і мало виконати вирок на очах у всіх, для залякування інших і для науки. Їх супроводжували двоє військових поліцейських, не схильних розповідати, що чекає на дезертирів. Ув'язнені в халупку вони кричали, плакали, благали, намагалися вести переговори. Обіцяємо ходити в дозор щоночі, пане лейтенанте. Але все марно. Тоді вони припинили кричати ридати, молити і вести переговори. Єдине що ще долинало з халупки – це плач. Обидва вони – бувалі солдати на фронті від самого початку війни. Усі армії побудовано за принципом поєднання примусу і лояльності, спонтанної або відпрацьованої. Так, уся ця війна є поєднанням цих двох начал. Що менше лояльності, то більше примусу але тільки до певної межі. Коли залишається лише примус, не залишається нічого, і тоді все котиться до біса. Ад'ютант підводить руку, мовчки подаючи домовлений сигнал. Нічого не відбувається. Солдати дивляться на ад'ютанта, дивляться на прив'язаного до дерева з пов'язкою на очах. Поміж солдатів розстрільного взводу є товариші дезертира, можливо, навіть його родичі. Знову подано знак. Знову. Нічого не відбувається. Ад'ютант нервово плескає в долоні. Немов потрібний звуковий сигнал, щоб переконати солдатів у тому, що час стріляти. Лунає збройний залп. Засуджений до смерті падає вперед, але тіло утримує кабель, яким він прив'язаний до дерева. Він повільно сповзає вниз по стовбору. Цієї короткої миті він перетворюється з людини на тіло, з суб'єкта на об'єкт, з людської істоти на предмет, з він на воно. До нього підходить лікар і після побіжного, чисто символічного огляду оголошує, що солдат мертвий, Поза сумнівом, що настала смерть. Манеллі бачить, що у дезертира знесено півголови. Виводять другого. На противагу до свого товариша він абсолютно спокійний. На губах навіть є подоба посмішки. Звертаючись до розстрільної чоти, він вимовляє дивним, майже захопленим тоном. «Це справедливо!» Глядіть, цільтися краще і не чинить того, що вчинив я. У рядах чути замішання. Дехто відмовляється стріляти, кажучи, що вже стратив першого солдата. Починається суперечка. Ад'ютант лається і загрожує, закликаючи чуту до порядку. Гримить, збройний залп. Солдат падає, тепер він мертвий. Розстрільну чоту розпускають, і солдати розходяться. Монелі бачить, які вони вражені, бачить страх і біль на їхніх обличчях. Залишок дня обговорюють тільки цю подію. Голоси приглушені, багато хто відчуває сором, вони шоковані. Монелі пише. «Питання та сумніви ятрили нас». Ми жахом гнали їх від себе, бо вони оскверняли високі принципи. Ці принципи ми сприймали беззастережно, немов віровчення, зі страху, що нам буде надто важко виконувати наш військовий обов'язок. Батьківщина, обов'язок, дисципліна. Ці слова з інструкцій, сенсу яких ми не розуміли, були для нас порожнім звуком. Смерть через розстріл, і ось слова стали ясними і зрозумілими. Але ті панове за не прийшли сюди подивитися, як слова з їхнього вироку втілилися в реальність. У цей час Володимир Літауер знаходився на залізничному вузлі дно приблизно за 100 кілометрів на схід від Пскова. У його полку також намагалися приборкати дезертирство. Різниця полягала в тому, що на Східному фронті це явище набуло масового характеру. Багато солдатів відмовлялися йти в бій. Чимало було й таких, хто взагалі не хотів воювати. Досить часто траплялося, що дезертирували цілі військові частини, їдучи з фронту на захоплених потягах. Як сьогодні? Ми підготували прості теплушки для худоби. Весь потяг складався з півдесятка вагонів. Його підігнали на протилежну сторону платформи, на яку мав прибути потяг з дезертирами. Мої люди з гвинтівками розташувалися у бабіч колії там, де чекали на потяг. Він прибув на платформу, тоді наші люди почали голосно і безперервно повторювати – «Не висовуватися! Не висовуватися!» Час від часу вони стріляли в повітря з гвинтівок. Я сам або один з моїх офіцерів у супроводі кількох солдатів входили в перший вагон і кричали «Здавайтеся, сучі діти, поки ми вас не пристрелили! Зброю на землю!» Дезертири вистрибували по одному з вагон і опинялися в коридорі, утвореному нашими солдатами. Він вів до теплушки на іншій стороні платформи. Щойно дезертирів завантажили туди, за ними одразу ж зачинили широкі двері і замкнули їх зовні. Потім мої солдати утворювали новий коридор між наступним вагоном і теплушкою, і все повторилося знову. Минає близько двадцяти хвилин. Паровоз з усіма теплушками – Повернув назад на фронт, везучи назад непокірний вантаж. Четвера, 2 серпня 1917 року, Ангус Б'юкенен бере участь у штурмі гори Тандамуті Ще один нічний маршкидок. Ще один наступ. Перед ними гола гора. Вона здіймається з густої рослинності, ніби хребет потонулої первісної тварини. На вершині великий гай. У ній ховається форт. Війна є метою атаки. О дев'ятій ранку починається штурм. У буші строчать кулемети, лунає тріск гранатометів, у першій хвилині наступу тубільний батальйон королівського африканського стрілецького полку. Вони зазнають значних втрат. Їхня атака завмирає на голому схилі гори. У бій іде друга хвиля – з'єднання Ангуса Б'юкенена, 25-й батальйон королівських фузелерів. Вони почали поважати чорношкірих солдатів. Між ними і найбільш боєздатними африканськими частинами навіть виникла подоба братства щось немислиме до війни. Б'юкенен командує кулеметним взводом батальйону. Він зі своїми солдатами йде за ланцюжком стрільців у гору гірським схилом, засіяним трупами, прориваючись до вершини. Перестрілка перетворюється на безперервний гуркіт. У міру того, як німецькі війська відсувалися далі в найменший кут колонії, чіпляючись за свої укріплені позиції, бої ставали дедалі більш запеклими і важкими. І хоча загальна кількість солдатів була значно меншою, ніж у минулих військових кампаніях, бойові втрати збільшилися втричі. Обидві воюючі сторони Схильні довідчею. І що далі, то більше. Німці, тому що це була остання п'ять їхньої власної території на Африканському континенті, британські командири, тому що з Лондона надходили дедалі суворіші накази про якнайшвидше завершення операції. Бракувало не лише військових кредитів, а й тоннажу торгового флоту. Відтоді як німці. Почали свою підводну війну, їхні підводні човни потопили більше кораблів, ніж устигали будувати союзники. Тому кожен четвертий корабель не діставався місця призначення. Під загрозою опинилося постачання британських островів. У цій ситуації конвої до Східної Африки сприймали як недозволену розкіш. Відступивши з долину Мозамбіку, Німці засіли на горі Тандамутці. Тут з середини червня наступи чергувалися з контрнаступами. І сьогодні знову бій. Дві роти з 25-го батальйону королівських фузілерів кинулися вперед до дерев, але були зупинені Бома – широкою загородою з навалених кущів Терну. Настільки ж ефективним, як і колючий дріт. Відсахнувшись, солдати повернули назад, повернувши ліворуч. Тим часом Б'юкенен зі своїми кулеметниками встиг зайняти позиції на 50 метрів від загородження. Закипів бій. Незабаром загинули четверо з його найбільш досвідчених і незамінних кулеметників. Але Б'юкенен не відступав. Його кулемети продовжували знищувати ворожі позиції. Водночас гранатомети, що розташовувалися ззаду, випускали майже безшумні снаряди, що рвалися в диму та полум'ї серед дерева. Б'юкенен помітив, що вогонь у відповідь з форту поступово вщухає. Йому навіть здалося, що німецькі сурмачі просурмили відхід. Вони ось-ось переможуть». Але цієї миті він отримує наказ. Відступити. Німці атакують десь на віддалі. Постала небезпека, що британці будуть відрізані. Коли Б'юкенен і його чота пішли згори, вони зачули далеко звуки стрілянини. Усі носильники зникли. На стесці в безладді валялися їх власні реч, мішки, коробки та ящики. Щойно вони зрозуміли, що Аскарії вдарили з тилу, оточивши їхній обоз, як опинилися під прицільною стріляниною. Вони дісталися польового шпиталю. Він був розграбований німецькими військами, але якимось особливим чином. Ті, хто командував ворожими з'єднаннями, мали зухвалість наказувати слугам, тубільцям, подавати їм, німцям, білим людям чай, і потім вони забрали весь хінін та інші необхідні їм ліки. Правда, ці білі вічливо поводилися з пораненими і, діставши револьвери, завадили своїм же войовничо налаштованим чорношкірим кривдити пацієнтів. У той час, як війна на інших фронтах ставала дедалі, Жорстокішою, воюючи в Східній Африці, білі досить часто виявляли лицарське благородство один до одного. Це камарадирі, фронтове братство було не тільки відлунням до воєнних ідей про те, що колонії повинні триматися поза конфліктами, а й символізувало, що всі вони, ця крапля білих людей у Чорному морі континенту поділяють спільну долю колоністів. Зазвичай з білими військовополоненими поводилися дуже гуманно, їх іноді годували краще, ніж власних солдатів. Траплялося, коли німецький лікар переходив британську лінію фронту і вимагав повернути коробку з медичним обладнанням, що виявилося у ворога. Отримавши її, він безперешкодно повертався до своїх. А коли фон Леттов Форбек у розпал боїв був нагороджений орденом за заслуги вищою німецькою нагородою, то його супротивник генерал надіслав йому люб'язного листа з привітаннями. Б'юкенен та інші з батальйону, які ще трималися на ногах, дісталися до 11 години вечора табору під Зівані. Вони були абсолютно виснаженими. Двадцять години вони тільки й робили, що билися або пересувалися пішки. За тиждень вони знову штурмуватимуть цю гору. Того самого дня Харві Кушинг занотовує у своєму щоденнику. Увесь день. Паріщив дощ, і таким самим потоком надходили замерзлі, тремтячі, поранені, укриті брудом і кров'ю. Кілька вогнепальних поранень у голову, але коли з них зішкребли глину, то виявилося, що рани дріб'язкові, а інші значно серйозніші, ніж ми спершу вважали. Оглядові кабінети, як і раніше переповнені, Неможливо нормально обстежувати пацієнтів. Від цього хаосу можна збожеволіти. Надходять дуже невтішні новини. Найбільша битва у світовій історії по пояс загрузила в болоті, а гармати провалилися і того глибше. Четвер, 8 серпня 1917 року, Флоренс Фармборо перетинає кордон Румунії. О сьомій годині ранку вони вже виступили. Дощіло, дороги перетворилися на місиво, але їй подобався відкритий горбистий краєвид, його барви і контури, приглушені м'яким ранковим світлом. Вони перетнули пруд мостом, на якому працювали австрійські військовополонені. Вона побачила, що їхні намети наскрізь промокли під дощем. Деякі військовополонені нерухомо сиділи біля наметів, чекаючи, коли сонце, зійшовши, підсушить їхній вологий одяг. Коли вози проторохтіли дерев'яною обшивкою мосту, і викотилися на протилежний берег, вони опинилися в Румунії. На що їм сподіватися? Учора, коли стало відомо, що вони вирушають у південнішу країну сусіда, уся мед-санчастина раділа, адже йшлося про втечу не тільки від німців, які наступали, а й від розвалу, деморалізації та відступу, якими був позначений останній тиждень. На тлі всього цього заглинувся наступ за свободу. Остання спроба нового уряду продовжити війну. Частина, у якій служила Флоренс, належала до Восьмої армії, якій дійсно вдалося спочатку прорвати ворожі позиції на південь від Дністра, але незабаром, просунувшись усього на 30 кілометрів, Наступ застопорився через перебої в постачанні, а також відсутність ентузіазму в солдатському середовищі. Останні зустрічалися, ставили запитання, обговорювали умови, обирали комітети і вимагали права обирати собі офіцерів. Дезертирство в армії стало явищем звичним. До того ж, тепер ніхто з дезертирів не таївся. Цілі дивізії відмовлялися йти в бій. За подивом і розгубленістю Флоренс констатувала, що більша частина солдатів дійсно не хоче більше битися. Тепер вони зганяли своє роздратування не тільки на власних офіцерах, але й на сестрах милосердя. Або тому, що ті були добровольцями, або ж тому, що вони жінки, або те є інше разом. До них почали ставитися з презирством, лаяли, ображали соромськими натяками. Уперше Флоренс почала боятися своїх же солдатів, почала ховатися від них. По той бік кордону їм не доведеться спостерігати, як розвалюється російська армія. По той бік кордону, румунські та російські війська навіть створили філію наступу за свободу. Зважаючи на останні новини, він тривава і не без успіху. Так, вони з радістю вітали наступ не тому, що він відводив їх геть від війни, а тому, що вони нарешті дісталися місця, де могли знадобитися по-справжньому. Вони зупинилися в полі, її пообідали. Це була густа, Солдатська каша з м'ясом, рибою і овочами. Сонце стояло в зеніті і пекло немилосердно. Флоренс почула, як виникла суперечка. Звісно, про політику. Потім вона почула деякі деталі. Голова уряду відправить Брусилова, їхнього героя, у відставку, як відповідального за провал наступу. До суперечки Долучаються багато інших незадоволених, навіть Флоренс Обурена, але вона все ж утрималася від участі в дискусії, а замість цього попрямувала з подругою на річку скупатися. На жаль, їм не вдалося знайти усамітненої місцини на березі, усюди їм назустріч траплялися солдати, і вони повернулися до колони, яка вишукувалася на полі сховалися в тіні під великим візком. Флоренс устигла написати кілька листів перш ніж пролунав наказ про виступ. Час наближався до четвертої години дня. Потім вони дісталися до крутого пагорба. Там їм довелося чекати своєї черги, поки коні за допомогою людей не втягли наверх важко навантажені вози, вона занотовує у своєму щоденнику. Молоді солдати допомагали кожному коневі тягнути воза вгору. За багато криків вони без потреби хльостали коней. Нещасні перелякані тварини розуміли, що від них вимагають, і докладали зусилля. Їхнє важке уривчасте дихання і змилені боки свідчили про неймовірне напруження, що їм коштував кожен крок нагору. Піднявшись на пагорб, вони продовжували свій шлях поганими дорогами то вгору, то вниз, гористою місцевістю через селища з ушатними дерев'яними будиночками, з фіранками на вікнах, повз жінок і дітей в екзотичному, красиво вишитому одязі. Вона чула переляканий вигук однієї старої. Коли та побачила людей, які крокували у військовій формі, їй здалося, що вона розчула деякі слова італійською. Ось вона, Румунія. Вони зупинилися в невеличкому містечку і за рублі купили собі яблук у торговців-євреїв. Яєць дістати було ніде. Солдати вже все розкупили. Спека трохи відступила, коли вони дійшли до тінистого соснового бору. Ближче до вечора вони отаборилися на пагорбі поблизу села. Намети не ставили занадто спекотно. Їхні похідні ліжка розташувалися просто неба. Командир примудрився роздобути газету всього лише триденної давності і, розташувавшись біля багаття, голосно читав її солдатам. Там, як завжди, багато писали про політичний хаос у російській столиці, тому Флоренс слухала неуважно. Але одна історія зацікавила її, як і багатьох інших сестер Милосердя – Новина про те, що в цьому кризовому становищі створюються жіночі піхотні батальйони. Вона знала й раніше, що в російській армії є жінки-солдати. Вона навіть зустрічала деяких з них, коли їх привозили до шпиталю пораненими. Особливо запам'ятала одну, яку доглядала в Галичині – 20-річна жінка з відкритою раною біля скроні. Куля лише зачепила її. Жінка хотіла негайно повернутися на передову. Нові батальйони, які цілком складаються із жінок, створювали з ініціативи Марії Бочкарьової, простої сибірячки, яка пішла за своїм чоловіком на війну, а коли він загинув, залишилася в армії. Вона була поранена мала безліч нагород і дослужилася до сержанта. У газеті цитували її слова. «Якщо чоловіки відмовляються битися за свою країну, ми хочемо довести, на що здатні жінки». Один жіночий батальйон уже брав участь в бою саме під час цього провального наступу за свободу. Жінок послали в окоп, залишений дезертирами. Флоренс з іншими сестрами вважали цю новину просто сенсаційною. Стояв теплий вечір. У зоряному небі сяяв величезний місяць. П'ятниця, 17 серпня 1917 року. Олива Кінг їде через салоніки, що палали. Уже по обіді вона побачила, як у місті запалала пожежа. Вона захотіла поглянути на неї ближче. Коли почали шукати машини, що могли б допомогти порятунку запасів сербського інтендантства, вона не забарилася скористатися нагодою. І тільки після того, як вона проїхала повз вулицю Венізелоса, зрозуміла, наскільки все серйозно. Вогонь, що випадково спалахнув через чиюсь недбалість, захопив величезну територію. Весь турецький квартал міста був охоплений полум'ям. Неможливо описати хаос, що запанував на вулицях. Натовпи людей у паніці вантажили свої пожитки на візки з волами або виносили речі на власній спині, їхали на відкритих возах, запряжених кіньми або в довгих вузьких, хитких грецьких колемагах, яким важко було роз'їхатися. Полум'я, згарища, гуло. Щохвилини чувся страшний тріск, угору злітали снопи іскор. Ледь черговий будинок руйнувався. З ріки Вардар просто на мчав гарячий вихор, тому нас раз у раз обсипало іскрами і палаючими уламками. Ще не стемніло, і все довколо тонуло в незвичайно золотаво-багряному світлі, подібному до Великого Заходу. До сьогоднішнього дня Салоніки були гучним, малювничим і місцями насправді красивим містом, у якому сторіччя османського панування залишили свій незгладимий слід. Тут розташовувалося кілька мінаретів, міцна кріпосна стіна і чудовий базар. Блукаючи лабіринтами вузьких вуличок і середньовічних провулків, Формально, перебуваючи в кордонах Європи, не можна не помітити, як місто виглядає. Тут звучить і пахне, як на Сході. Ще п'ять років тому місто перебувало під Османським пануванням. Східний колорит навряд чи викликав роздратування, швидше здавався привабливою рисою міста. Салоніки – це поєднання – Мусульманських мечети, візантійських храмів, грецьких православних базилік, трамваїв і кінотеатрів, варєте та барів, дорогих магазинів, фешенебельних ресторанів, першокласних готелів. Декому місто здавалося вавилонським стовпотворінням не лише через змішання мов кінг і багато її друзів висловлювалися на діалекті, основу якого становила англійська, а до нього долучилися французька і сербська, а й через свою гріховність. Якщо це була справжня сутність міста, то тепер, схоже, настава, час розплати. Вітер розносив полум'я з блискавичною швидкістю. Кінг Багато разово наближалася до моря вогню, рятуючи найнеобхідніше або особисті речі погорільців. Роблячи зупинки, вона стрибала навколо маленького Форда, що вправив за санітарну машину, і гасила іскри, що сипалися на нього. Потім їхала знову безперервно, гудучи, щоб опробитися крізь щільні натовпи людей. Одні билися в істериці, були... Охоплені панікою, інші заціпеніли від горя. Вона відзначила подумки, що з палаючих будинків зазвичай виносили дві речі – великі дзеркала і бронзові спинки ліжок. Коли вогонь нарешті дістався порту і берега моря, вона побачила, що стіна вогню, п'ять кілометрів завдовжки, відділяє її від гаража. Проте вона поїхала далі. Бензин скінчився, тоді вона рухалася пішки, доки не здобула собі нову порцію пального. У хаосі пожежі військова дисципліна не спрацьовувала. Як звичайно, самовідданість і героїзм переплилися з боєгуством та користолюбством. Почалося мародерство, лопнули Великі винні бочки, і воно потекло вулицею, неначе наче кров, дзюркочучи в стічній канабі завглибшки в цілий дециметр. Солдати і цивільні кинулися на землю і припали до винної ріки. Коли Кінг знову проїжджала повз те місце, вона побачила, що всюди лежали упиті люди та блювали. Зі страшним гуркотом Вибухнув склад боєприпасів, то тут, то там спалахувала стрілянина. Коли наступного дня після тривалої ночі знову зійшло сонце, небо було завішене щільним шаром диму, крізь який не могло пробитися світло. Кінг їздила портом. Вона об'їжджала електрокабель трамвайних ліній, що провис над вулицею. Спостерігала, як солдати і цивільні Копирсалися в ще димлячих руїнах, шукаючи собі здобич. Олива Кінг кермувала машиною понад 20 годин. Коли вона виснажена, голодна, повернулася до своєї кімнати, щоб поспати, то виявила там жінку без хатька з дев'ятьма дітьми. Згоріло майже пів міста 80 тисяч людей. Позбулися житла. Гасіння пожежі тривали майже два тижні. До кінця війни місто перетвориться на чорні від сажі порожні руїни, ті салоніки, якими вони були до пожежі, так ніколи і не будуть відбудовані.